Våren 2010 rullades en märklig historia upp för de då ganska få prenumeranterna av Reddits underforum r-creepy. En historia om avlägsna och oförklarliga ljud, kraschade gamla flygplan och krånglande kameror. En historia som berättaren själv inte orkade slutföra utan som kanske fortfarande pågår uppe i de djupa nordamerikanska skogarna. Och en historia... Sist men inte minst som vi viger hela veckans avsnitt av Creepypodden åt. Du lyssnar på creepypodden med mig, Jack Werner. Och allt började med att användaren ducktape 36 publicerade sitt första inlägg på Reddits underforum R/Creepy. Det är en plats där man kan diskutera allt möjligt så länge det är kusligt och skrämmande. I'm going camping this week in Vermont. Creepy details inside. Så skrev ducktape 36 och i det här avsnittet kommer Ludwig Josefsson läsa upp vad han sen skulle komma att berätta. Och Ducktape 36 börjar med att förklara vad han överhuvudtaget har uppe i Vermonts skogar att göra. Första posten, första april 2010. Polare köpte ett hus förra sommaren. Jag vill inte säga exakt var, men det är uppe i skogen i Vormant, miltals från närmsta by. Under vintern stötte han ofta på vilt kring huset. Rådjur, älgar, vargar och sånt. Och han hörde ofta ylanden och annat inifrån skogen. Men han hörde också en del ljud han inte kunde förklara. Han berättade en gång om hur han och hans fru väckte av dem på natten och verkade tycka att det var ett skrämmande. Jag flinade åt honom och sa att det var vad han gick in för när han flyttade ut i vildmarken. Det är inte konstigt att det låter där. Han envisades med att det visst var något märkligt men jag brukade bara skratta åt honom. Men så en natt var vi ute hos honom, ett gäng polare, och tittade på en film- då hörde vi det ljud han hade pratat om Visst fan var det konstigt Det var som ett omänskligt men vansinnigt vrål Och med omänskligt menar jag att det verkligen inte lät som en människa Men inte heller som ett djur Det var inte särskilt hjält Men verkade ha flera lager Som om fler än en röst skrek i kör Det lät dessutom som om det var väldigt nära som om det fick väggarna i huset att skaka. Vi blev vetskrämda, men kunde inget mer göra än att försöka skämta bort det. Vi kollade klart på filmen, åt våra snacks och efter en stund hade vi lyckats förtränga det och stämningen blev lite lättare. Vid tvåtiden på natten åkte jag hem. Nästa dag ringde han med andan i halsen. När han gick hemifrån den morgonen hade han hittat spår över hela snön på bakgården. Fast det var inte spår, menade han, utan mer snö uppsprätt och omkringslängd som om två djur haft ett slagsmål på gården. Något sko eller mänskligt fotspår hittade han inte, men vid skogsbrynet såg han något som såg ut som en upptrampad stig i snön. Han samlade sig och gick in i skogen och följde stigen. Innan han kommit långt började han se röda fläckar i snön. Blod överallt. Han stannade upp och såg sig omkring och några meter bort låg ett dött rådjur. Det var bokstavligt talat slitet i stycken. Ett ben saknades helt och hållet. Det andra hängde i en köttslamsa från kroppen. Det var en grotesk syn. Men det sjukaste var det han såg bakom kadavret. Där satt ett antal avbrutna trädgrenar i snön. De hade inte fallit ner eller blåst dit. De var helt uppenbart nerstuckna i snön av någon. Som någon sorts helgedom. Min kompis fick riktigt bråttom iväg och han har inte återvänt dit sedan dess. Tyvärr hade han inte med sig kameran första gången så det fanns inga bevis eller dokumentationer av hur det såg ut. Inte för att han kände för att stanna kvar länge nog för att ta snygga bilder i och för sig. Allt eftersom vintern fortgick hörde han de där ljuden från skogen då och då. Oftast på natten, men då och då även under dagtid. Han har frågat lite avlägsna grannar och någon polis som brukar patrullera området, men ingen har haft en bra förklaring. Kanske förklarar han helt enkelt inte tydligt nog. I alla fall, snabbspola fram till nutid. Hans ägor sträcker sig inte mer än ett par hektar bakom huset men det ligger väldigt ensamt där ute. En bit bort i skogen finns en tjusig bergstopp täckt av skog som vi länge vill att bestiga och kampa vid. Och imorgon kväll blir det av. Jag ska ta med mig min kamera och så är vi såklart lite bekymrade över det här djuret som hörts. Så min kompis tar med sig sin pistol. Själv hatar pistoler men han kan hantera den så det är väl lika bra. I slutändan känner jag också att jag faktiskt har kämpat tillräckligt mycket i skogen för att veta att det mesta som hörs bara är galna djur. Jag har aldrig stött på värre problem än uppretade älgar vilket i och för sig kan vara nog så farligt. Det enda som verkligen skrämmer mig är de där uppstickande grenarna i snön. De kan inte ha placerats där av något djur. Nå, no. stöter vi på något konstigt så lovar jag att filma det. Ja, så skrev alltså Ducktape36 i sitt första inlägg på Reddit's Creepy Forum. Senare återkom han och uppdaterade sitt inlägg med en text om att han då hade varit ute på hajken och att, citat, konstiga saker hände när de var där uppe, slut, citat. Han lovade berätta allt i ett nytt inlägg och lockade dessutom med att han skulle ha fångat ljudet som kompisen berättat om på video. Men det här var 2010, sex år sedan. Mycket har hänt på internet sedan dess och många Youtube-filmer som då fanns har nu försvunnit. Samtliga filmklipp som Ducktape 36 länkade till och som han visade upp var nu tomma, försvunna eller hade slutat fungera. Varenda ett. Ducktape 36 hade dessutom sen länge raderat sina inlägg på Reddit med berättelsen och det var bara genom arkiveringsverktyg som jag kunde få tag på dem överhuvudtaget och läsa dem som de en gång hade sett ut. Ducktape 36 ville uppenbarligen att historien skulle glömmas bort och försvinna. Men jag ville ändå inte ge upp. Så lite lätt uppgivet hörde jag av mig till honom, till hans konto och frågade fanns de där gamla filmklippen kvar någonstans? All right. All right. Push it to the side and we, uh, we found a campsite and we did not go on any trails but we found... Och han svarade ja. Han hade kvar dem, inte alla, men några av dem och jag kunde få dem. Det ni nyss hörde det var när han var ute på vandring med sina kompisar och precis som utlovat återvände Ducktape36 till Reddits Creepyforum några dagar efter sin första post med hela berättelsen om vad de hade hört i skogen på berget. Andra posten, 4 april 2010. Okej, vi tog oss alltså upp för berget. Vi följde en gammal skogsarbetarstig som till slut försvann och då fick vi börja klättra istället. Då fanns det ingen som helst stig och terrängen var verkligen den tuffaste jag någonsin upplevt. Då och då tvingades vi bokstavligt talat ner på knä för att krypa framåt. Under en klippavsats hittade vi en gammal cirkel av stenar som måste ha använts för lägre Och runt den satte vi upp våra tält. Den kvällen var rätt rolig och avslappnad. Vi lekte dryckeslekar och skojade om vår lite konstiga situation- där ute ensamma i skogen på berget. Pistolen hade vi faktiskt lämnat hemma eftersom man inte ska blanda alkohol och skjutvapen. Men vi hade med oss sin kniv. De läskiga grejerna. Vi hittade benbitar runt omkring vår lägerplats. Vi upptäckte en spökradiostation. Jag kallar en spökradio eftersom det var en obegriplig sändning på en AM-frekvens- som senare under kvällen försvann. Allt elektroniskt vi hade med oss, mobiltelefoner och kameror, krånglade under kvällen. Batterierna tog slut onaturligt snabbt och grejerna stängde av sig. På morgonen, när vi vaknade, fungerade allt felfritt. Sist men inte minst hörde vi något som lät som ett gråtande barn i skogen. Jag lyckades inte fånga ljudet med min krånglande kamera men vi är rätt säkra på att det var någon sorts fågel. Och så var det där ljudet. Det som min polare berättade att han hade hört utanför sitt hus. Vi hörde det två gånger och den andra gången lyckades jag fånga en sekund av det på kameran. Den stängde av sig gång på gång- och när jag en gång vaknade under natten och kan svära på att jag hörde röster utanför tältet, funkade den inte. Och jag vågade mig heller inte ut för att undersöka varifrån de kom. Men en sekund av skriket i skogen fick jag. Den första gången vi hörde det lät det ganska avlägset, men den andra gången, den jag filmade, lät det helt nära. Ni ska få höra. Jag frågade Ducktape om det här klippet, men det var ett av dem som inte fanns kvar, inte ens i hans egen dator. Men han filmade också när de stod runt lägerelden på natten och lyssnade på musik, och det klippet finns kvar. Där tycker Ducktape 36 sig plötsligt höra någonting, en bit inifrån de mörka träden som omgav dem. Ja. Jag själv it was like over there. I hear w it's hard to tell between the wind and the sound like wind or leaves då. Vi har ingenting i klippet men det gjorde uppenbarligen ducktape 36. Men det här var allt han hade att berätta från sin vandring. Mysteriet kvarstod. Kanske framförallt med den märkliga radiosändningen. Vad var det för pipande kod som sändes ut mitt ute i skogen? Först trodde Ducktape36 att det var en nummersändare, en sorts mystisk spionradiokanal som vi har pratat mer om i avsnitt 12 av Creepypodden. Men sen uppmärksammade en annan användare honom på att det var någonting ännu kusligare. Radiostationen sände ut en bild. En riktigt konstig bild. Tekniken kallas SSTV, stillbildsöverföring, och används bland annat av de tidigaste rymdsonderna för att med toner och radiovågor skicka hem fotografier utifrån rymden. Bilderna översätts i toner, som sedan översätts till bilder igen med hjälp av ett konverteringsprogram. The fucking station we listened to. Can't find it? No, it's here. It just it's like on a loop. Famera STP. The fuck? That's weird. Dude. Yeah. Like you can't even like it. just repeats this thing over and over again. That same channel? Yeah. It's like 10 What is that? Seven? I den här sändningen hittade en användare med hjälp av detta konverteringsprogram en bild. Den såg ut som myrornas krig, men i överkanten av bilden syntes också bokstäver. Ett meddelande. Först uppe i vänstra hörnet stod I-A-O i röda stora bokstäver. I-A-O. Och under IAO fanns det fler större bokstäver som såg ut att vara slarvigt ritade i paint. Det stod Kostagua eller Kostakua, ett ord som användaren kände igen som Cherokee, ett av språken amerikanska urinvånare pratar. Vad IAO betyder rådde viss oenighet kring i kommentarsfälten på Reddit när det här utspelade sig. Men det verkade ha att göra med antingen antika gudar som symboliserade födsel, förstörelse och återfödsel. Eller med den hebreiska motsvarigheten till djävulens nummer 666. Kostagwa kunde användaren med konverteringsprogrammet översätta: Kom till mig eller. Gå med mig, betydde det på Cherokee. Det här vore ju tillräckligt för att få många att säga tack och hej och aldrig mer åka ut i skogen igen. Men Ducktape 36 var inte så lätt att bli av med. Han fascinerades av den mystiska radiosändningen och ville se om han kunde höra den igen. Han köpte nya batterier till sin kamera och några dagar senare drog de ut igen. Det dröjde en vecka på forumet Reddit- och sen kom han tillbaka. Tredje posten, den 18 april 2010. Okej, okay. nu är det sent på natten så många missar nog detta inlägg. Men jag har alltså precis kommit hem från att ha varit vils i den vidriga jävla skogen. Jag är trött och rädd och grejer har hänt mig som jag inte ens vågar utgå ifrån att ni ska tro på. Jag skulle i så fall inte ha så mycket att säga om det för att det är nätt och jämnt så att jag själv tror på det. Vi hittade radiosignalen igen och jag lyckades få den på band. Ni måste hjälpa mig att dechiffrera det vi hörde. Tyvärr finns inte det klippet kvar, inte heller i Dakttape 36 arkiv. Men på Youtube finns flera andra inspelningar av SSTV-signaler så vi kan lyssna på en av dem och få känslan för ungefär hur det lät i den där lilla fickradion ute i skogen. Ductape 36 fortsatte. Men det blev värre. Mycket värre. Kort efter att jag upptäckte radiosignalen- hittade min kompis med huset i skogen- ännu en sån där helgedom- jord med pinnar nerstuckna i jorden. Jag fattar nu helhjärtat- varför de skrämde honom så. De var definitivt medvetet utplacerade där. Vi hittade inga mördade kadaver- men det fick mig nästan att känna mig sämre till mots. Det kändes som att vi var tänkta att bli nästa offer för vad det nu är som förföljer oss där ute. Nu när jag har kommit hem är det faktiskt så det känns, som om vi var förföljda. Men inte av någon puma eller varg. Det här är för mycket. Radiosändningarna, helgedomarna, ljuden. Det måste gömma sig någon där ute. Eller något. Jag vet inte. Det känns som om jag har tur som lever. Okej, okay, nu svamlar jag. Jag ska försöka fortsätta berätta. Efter att vi spelat in radiosändningen och tagit lite bilder av helgedomen drog vi. Men vi måste ha lyckats svänga av på fel ställe någonstans. För istället för våra tält hittade vi ännu en helgedom. Och nu började ljuden i skogen bli svåra att ignorera. Visst, det regnade och det kan ha skapat en del oljud. Men då och då svär jag på att vi hörde något. Något som inte var regn. Jag kände paniken stiga inom mig. På ett av mina filmklipp ser man hur vi försöker skämta med varandra men man märker hur spända vi båda är. Vi försökte hitta tillbaka till den första helgedomen och därefter till lägret men gick bara ännu mer vilse. Så hamnade vi plötsligt mitt på en stig utmarkerad i terrängen med likadana pinnar De ledde oss fram till ett träd som kändes helt torrt Trots att det regnade Jag stod och kände på barken När jag plötsligt hörde min kompis dra efter andan Och sedan vända om 180 grader Och springa allt han hade Jag följde efter och hörde bakom mig ljudet av någonting som rörde sig vi rusade en bit och sen stannade vi upp och vilade lite och min kompis sa helt panikslagen att han hade sett någonting vandra förbi en bit bort bland träden. Så hörde vi ljudet av rörelse bland träden igen och började springa, eller snarare jogga. Vi var så trötta vid det laget. Vi viskade för att inte höras. På något sätt lyckades vi till slut hitta fram till ett område i skogen där vi kände igen oss och en bit bort, nedanför den ås där vi befann oss, såg jag min bil. Jag vände mig om för att visa för min kompis att vi var nära bilen när vi båda hörde ljudet inifrån skogen igen. Mycket högre den här gången. Det lät som ett högt brak och som om någonting med jättestora fötter klev närmare oss. Som om det sprang med oregelbundna steg Jag fattade ingenting utan bara sprang Jag hade kameran i handen och försökte sätta på den Den krånglade och jag bara tryckte på alla knappar jag kunde Och just precis när den där varelsen gjorde sitt ljud Så lyckades jag spela in det Bara någon sekund men jag lyckades spela in det som Ducktape 36 nämner så är klippet mycket kort, nettojämt en halv sekund. Vi körde några gånger om. Ducktape 36 fortsatte. Det var så nära och det var så fruktansvärt högt. Det kändes som att det överröstade alla andra ljud. Det kan inte vara ett djur, det kan det inte vara... Vi sprang och sprang och sprang, jag kände blodsmak i munnen och plötsligt var vi bredvid bilen och vi hoppade in och körde därifrån så fort vi kunde. Jag vill aldrig åka dit igen i hela mitt liv. Jag är inte vidskeplig och jag är inte dum, men jag vill inte tillbaka dit. Förlåt om ni hade förväntat er en lösning på gåtan, men jag vågar inte. Jag tror mitt liv svävade i fara därute. Jag kommer inte att kunna sova alls i natt. Förlåt om jag skriver osammanhängande, men jag kan knappt tänka just nu. Någon dag efter att DuckTap36 publicerat detta inlägg återkom han för att uppdatera det. Några andra användare hade då avkodat radiosändningarna han hade spelat in, de nya alltså, och hittat nya bilder. De är, för att uttrycka sig försiktigt, mycket märkliga. Den första bilden föreställer en mörk, böjlig och gummiaktig människogestalt utan några kläder eller ansiktsdrag. Den ser ut som en sån där träddocka som man kan trycka på under till och få den att röra sig. Ovanpå figuren står det I-A-O och så ordet kvinna på Cherokee-språk. Ytterligare två bilder föreställde Myrornas krig med meningarna Följ med mig- och ordet inlåst skrivet ovanpå, återigen på cherokee -språk. Och den sista bilden, den sista bilden visade en flygplanspropeller. En flygplanspropeller. Varken DuckTip36 eller hans läsare förstod vad den gjorde där tills de hittade en gammal hemsida om flygolyckor. Någon snubblade på den av en ren slump. Den 14 juni 1947, mitt under en våldsam sommarstorm, vaknade de boende i Perkinsville, Vermont av en jättelik explosion. De skyndade sig upp för att se vad som hade hänt och insåg att en B-29, ett jättelikt militärt bombplan, hade kraschat rätt in i en av bergväggarna som reste sig ur skogen. En senare utredning visade att besättningen på planet flugit åtskilda mil, vilse, i regnet och ovädret. När Perkinsvils invånare nådde platsen för kraschen fanns det bara brinnande, sönderslitna rester kvar av planet och dess tolv besättningsmän. Numera finns ett minnesmärke i stan för att hedra dessa unga män. Och det var precis här alltså som Ducktape 36 och hans vänner hade gått omkring- men de hade upptäckt att det inte var det enda minnet som fanns kvar efter olyckan. Enligt envisa rykten i Perkinsville kunde man läsa på hemsidan om flygolyckor ska det i hemlighet ha funnits en kvinna ombord på flygplanet. Och hennes kropp hittades aldrig. Det gick en kollektiv rysning genom alla på Reddits Creepy Forum när de läste detta på hemsidan om flygolyckor. Och sen drog de sig till minnes den första bilden som de hade hittat i de märkliga radiosändningarna. Den där bilden på den svarta, märkliga, mänskliga gestalten. Ordet kvinna på Cherokee-språk. Skriken som hade hörts i skogen. Trots hur skräckslagen han lät i sitt sista inlägg så hade de på Reddits under forum Creepy inte sett det sista av Ducktape36. Den 23 april 2010 dök han upp igen, om än nu på sin egen blogg, om händelserna. Där sammanfattade han allt som hade hänt och sen beskrev han varför han tänkte återvända till skogen. Femte posten, den 23 april 2010. Jag har läst många av era teorier, till exempel att det är kvinnan som spökar eller att det är någon indianstam som blivit arg över att vi stör. Men jag själv har ingen aning så därför tänker jag hitta mer ledtrådar. Jag tänker åka tillbaka. Planen är att vi på söndag i början av maj ska till platsen där flygplanet kraschade på Håksberget. Det ligger mitt emot den bergstopp där vi förut kampade, cirka 6-7 mil därifrån. Vi ska försöka hitta alla tänkbara ledtrådar vi kan. Troligen blir det något mer än det vi redan hittat eftersom det är så nära där planet kraschade. Men vem vet? Kanske hittar vi ingenting. Sen, mellan den 14 och den 17 maj ska vi åka på ännu en campingresa och försöka utforska så mycket vi kan av hela skogen i området. Målet är att hitta källan till radiosändningarna. Hittar vi den tror jag stora delar av mysteriet kan lösas. Ducktape åkte iväg till berget där flygplanet kraschade och hade för första gången en trevlig utflykt. Inga radiosignaler, inga vrål i skogen, inga förföljare. Lite bilder på de gamla rostiga flygplansdelar som låg utspridda vid bergets fot men ingenting mer än så. Ducktape 36 skrev att han såg fram mot den längre hajken den som hade planerats till fyra dagar i mitten av maj 2010. Och det gjorde hans läsare också. Tiden gick och helgen för utflykten kom och passerade. Och så gick ännu en vecka. Och ännu en. Läsarnas tålamod byttes ut mot irritation. Och så byttes irritationen ut mot glömska. Ingen visste vad som hade hänt med Ducktape 36. Sen han gett sig ut på sin campinghelg i skogen i Vermont men så en dag kom han tillbaka och berättade allt Ludvig Josefsson läser den sista längsta berättelsen från Duct Tape 36 sjätte posten den 7 juni 2010 Förlåt att det har tagit mig sån tid att återkomma Jag har varit sjuk och sängliggande i några veckor och jag ska berätta mer om det snart Jag har inte orkat titta igenom filmerna och bilderna jag tog med mig från den sista resan än men jag ska försöka göra det snart, hoppas jag. Jag vet att ni alla har längtat efter att få reda på vad som hände- så låt mig börja. Vår tanke var att börja med att leta upp ett område med mark- som var platt nog för att vi skulle kunna sätta upp våra tält- eftersom terrängen är för ojämn för att vandra i under längre perioder. Sen skulle vi utforska området kring själva lägret. Vi tog med oss en GPS- –och försökte hålla oss inom ropavstånd från varandra. Vi som gav oss ut var jag och mina vänner Moe, Brandon och Tim– –som var den som hade huset ute i skogen. Vi satte igång vid lunchtid på fredagen– –och satte kurs mot en campingplats där vi hade satt upp våra tält den första gången. Det tar bara en tre kvart att vandra dit, men det är svår terräng. Till slut kom vi i alla fall fram– satt upp våra tält, åt något litet och satte igång med utforskandet. Vi hittade snart sådana där helgedomar av pinnar. Om de var tänkta att bilda någon sorts mönster eller form så syntes det inte. De stod här och var, till synes utan relation med varandra. Och några ledde fram till olika träd och slutade tvärt. Jag var lite förvånad över hur nära vår ursprungliga campingplats de stod och att vi inte hade märkt dem då. Efter att ha gått omkring i några timmar och försökt ha det så trevligt vi kunde samtidigt som vi dokumenterade allt vi såg återvände vi till lägret. Solen är på att gå ner så vi lagade till lite middag och tog fram radion och en kortlek. Inga mystiska radiosändningar hördes så vi spelade lite kort och åt mat och så satt vi vid elden ett tag och snackade. Vid tiotiden släckte vi brasan och gick och la oss för att ha så mycket energi till morgondagens utflykt som möjligt. Jag vet inte vad klockan var när jag vaknade men säg mellan midnatt och tre på morgonen. Jag visste att det var skriket som väckt mig. Det hade låtit som om det var bara några meter bort. Jag reste på mig i sovsäcken och lyssnade och märkte att det väckt de andra killarna också. Vi pratade med varandra genom tältväggarna men ingen vågade lämna tälten förrän vi tillsammans räknade till tre och samtidigt gick ut. Till vår stora förvåning möts vi av en flammande brasa. Visst, vi kanske helt enkelt gjorde ett dåligt jobb när vi släckte den men vi hade helt på jord och allting tills vi inte ens såg kolet längre. Det var förvirrande och skrämmande. Jag höll upp min kamera och filmade fläckvis in i skogen. Men efter en stund, efter att inte ha hittat någonting, så gick vi och la oss igen. På lördag vaknade vi vid halv elva tiden, trötta och slitna efter en inte så värst vilsam natt. Det första jag gjorde var att förgäves leta efter spår kring tälten. Det enda jag hittade var trampspår som vi själva kunde ha lämnat under vår nattliga eskapad. Däremot hittade jag benbiter- inte alls olika dom jag hittade den första gången vi var ute och tältade. Vi åt frukost, peppade varandra med skämt och ansträngt gott humör och packade till slut ihop oss och drog. Det var en ganska blöt och dyster dag. Fördelen var att vi inte svettades lika mycket i solen och därför inte behövde lika mycket vatten. Eftersom vatten är det enskilt tyngsta man packar med sig i väskan var det skönt att lämna lite och kunna vandra vidare med lättare packning. Med våra ryggsäckar och magar relativt fulla vandrade vi så iväg i riktning mot pinhelgedomarna vi förut hittat. När de började dyka upp vid sidorna av oss blev det rätt tryckt stämning. Till slut hittade vi fram till en skogsdunge där tre fyra samlingar pinnar stod relativt nära varandra. Vi pausade lite medan jag fotade dem och undersökte dem närmare. Och då insåg jag att en av pinsamlingarna bildade en inhägnad gång som ledde mot ett träd. Förra gången jag stod inför en sån aveny eller vad man ska kalla det förstod jag inte varför den slutade rätt i en trädstamm. Men den här gången, i solskenet, såg jag varför. I barken vid trädstammen hade någon ristat in tre bokstäver. Ni kanske kan gissa vilka. Jap. I A O Exakt då började jag känna att jag var färdig med den här skogen. Upptäckandet hade inte varit lika roligt som allt det skrämmande omkring hade varit kusligt. Jag stoppade ner kameran men de andra ville fortsätta ett tag till. Vi bestämde oss för att försöka nå bergstoppen eftersom vi redan hunnit upp nästan tre fjärdedelar av vägen upp till toppen. Det var ett jävla besvär och klättra med de tunga ryggsäckarna och det slutade med att vi ändå drack en hel del vatten. Så pass mycket att vi började bekymra oss för om det skulle ta slut. Vi tittade oss omkring efter vattendrag men trots att det var en så blöt dag såg vi bara gyttja och lera överallt. Några timmar senare nådde vi bergstoppen. I brist på bra utsiktsplatser och platta ytor för våra tält Fick vi dock ta oss en bra bit ner för andra sidan tills vi hittade en dunge som såg bra ut. Klockan hade hunnit bli runt fem på eftermiddagen när vi satte upp våra tält inför den andra natten. Jag kände mig dödstrött efter vandrandet och efter att ha varit helt spänd hela eftermiddagen efter att ha sett det där trädet. Vår vän Moe verkade dessutom må dåligt. Han var i lite sämre form än hos andra och tog dessutom en rökpaus varenda gång vi slog oss ner någonstans. Allt som allt hade han svårt med tempot. Ja, han tog en tupplur medan vi grävde upp en eldplats och gick för att hitta ved. Vid sjutiden hade vi fått igång en fin lägereld och Mo hade vaknat. Han klagade över huvudvärk och såg riktigt blek ut och dessutom mumlade han något om mardrömmar men de ville han inte beskriva närmare Jag hade med mig verktabletter, men det ville han inte heller ha Han ville bara äta något och vi andra insåg att vi också var ordentligt hungriga så vi satte igång med middagen Efter maten mådde jag mycket bättre och kände att jag var modig nog för att ge skogen en till chans vi ville hinna utforska lite mer av området men Mo kände sig så dålig att han ville stanna kvar. Tim anmälde sig frivilligt till att hänga kvar med honom så att han inte skulle behöva sitta ensam och Brandon och jag gick iväg för att se oss omkring. Klockan var halv nio och solen började gå ner så vi skyndade oss upp till bergstoppen för att få en överblick över vilket område vi skulle kunna rikta in oss på. Vi beslutade oss för att utgå från stället där vi stannat och snackat förut, och där delade vi upp och så gick åt varsitt håll för att se om vi missat något. Dumt, jag vet, men då tänkte jag inte så. Jag var övermodig. Jag promenerade runt och tittade efter vad jag nu skulle kunna hitta, och snubblade rätt som det var över ytterligare en massa pinnar i marken. De ser ut att vara helt slumpmässigt nedstuckna i jorden. Omkring dem fanns hela tre, fyra träd med I, A O- tillsammans med en och annan ytterligare inristning. Att döma av texten på bilderna från radiosändningarna- såg det ut att vara tecken på Cherokee-språk. Kanske till och med ordet som betydde kvinna. Jag tog några bilder- men märkte då att kameran började få problem med batterierna igen. Medan jag fotograferade såg jag plötsligt något glimta till- Bland löven på marken. Jag gick fram och borstade bort löven och lite jord och såg att det var en stor plåtbit. Den såg ut att ha utsatts för extrem hetta och blivit helt tillknycklad. Och om jag måste gissa skulle jag väl tro att den kom från det kraschade flygplanet. När jag skulle försöka vända på plåtbiten rördes löven till och mellan dem stack en kabel fram. Jag drog i den istället och såg att den ledde till ett träd med en inristning på. Mina ögon följde kabeln uppåt längs trädstammen och jag upptäckte att ut från en av grenarna stack en antenn. Se där, tänkte jag. Ett steg närmare de mystiska radiosändningarna. Jag såg mig omkring lite noggranna i trädkronorna och insåg att det stack upp några fler antenner här och var de såg ut att vara ihopkopplade och uppsatta mer eller mindre på månfå vilket antagligen var skälet till att man bara kunde få in radiosändningarna här och var. Tyvärr låg radion kvar vid lägret i Tims väska så jag kunde inte försöka lyssna där. Jag blev uppspelt och började ropa på Brendan och att han skulle komma och titta. Först några gånger medan jag fortfarande undersökte antennerna i träden och sen när jag insåg att han inte svarade Medan jag vänt mig om och sökte honom bland träden Jag ropade och ropade men hörde bara ekot av min egen röst Solen var nu halvvägs neranför horisonten och jag gick upp till platsen där vi delade på oss för att leta upp honom Efter att ha stått och ropat någon minut hörde jag ljud av springande steg i skogen Och de verkade komma rakt mot mig Jag sa lite nervöst hallå och såg sedan Brandon komma fram mellan träden han springer som om man håller på att missa ett flygplan tittar på mig och flåsar Spring för fan! Mina blodådror var redan till hälften fyllda av adrenalin från alla upptäckter så jag hade inga problem med att lägga benen på ryggen utan att bry mig om varför. Vi rusar mot tältlägret och trots att jag försöker fråga honom om vad han har sett svarar han bara Spring bara! Jag är inte lite skrämd vid det här laget. Så vi springer alltså genom skogen, troligen i flykt från någonting, men jag vet inte vad. Jag kastade blickar bakom ryggen för att se om något dök upp, men såg bara träd och lera. Framför oss dök lägerelden plötsligt upp och framför den satt Tim och Moe ihopkurade över någonting. Vi kom fram och böjde oss ner för att flåsande och flämtande hämta andan, men killarna höjde inte ens blicken för att hälsa oss. De satt och lyssnade på radion och ägnade den sin fulla uppmärksamhet. När vi hade hämtat andan frågade jag Brandon var det var vi sprang från och han började med ett blekt ansiktsuttryck berätta att han såg något enormt stort i skogen som tittade rakt på honom. Var det en älg eller något frågade jag trots att jag redan visste att naturligtvis inte skulle ha fått honom att fly som en galning. Han sa att han inte sett några av jättens former men att han först såg den hukad över någonting men att den sedan plötsligt rest sig och vänt något som såg ut som ett ansikte mot honom. Visst, vi hade sett mycket konstigt där ute men jag tyckte Brendans story lät lite för galen. Jag tittade på honom med en blick som var menad att säga var det för det här struntsnacket du fick mig att springa benen av mig. Men som troligen bara såg trött ut. Då hörde jag vad det var Tim och Moe lyssnade på på radion. Det var en sång. Det lät som någonting från en speldosa. Följt av en rad siffror som lästes av en röst över ljudet från en ny stillbildsöverföring. Jag tog fram min kamera och försökte spela in. Men batterierna krånglade så att jag bara fångade en eller annan sekund. Vi lyssnade ett par minuter. Jag berättade om mitt fynd av antennerna i skogen och så bestämde vi oss där och då för att vi måste försöka hitta var kablarna leder. Brandon var den enda som inte ville. Han hade fått nog. Han sa att han skulle stanna kvar vid lägret med Mo, som mer och mer började se ut som döden själv och som hade druckit upp nästan allt hans eget vatten. Vi gav honom lite av vårt. Eftersom vi tänkte att nästa dag skulle bli den sista ute i skogen och då skulle vi inte behöva ransonera längre. Återigen föll natten över skogen och oss. Och som vanligt började dagens beslut att stanna kvar där kännas dummare och dummare ju mörkare det blev. Jag lyckades ändå somna men vaknade efter några timmar av röster utanför tältet. Det var Bränden och Tim. Jag tittade ut ur tältet och frågade vad som pågick- och Brandon berättade att han hade gått ut för att kissa- när han hade sett något röra sig i skogen. Det hade utstött ett kvackande ljud- och sen stuckit iväg mellan träden. Jag sa att det var väl en anka- men Brandon hade inte kunnat släppa det han tidigare sett i skogen- och släpat upp Tim för att ha sällskap- medan de undersökte ljudet. Jag och Tim försökte lugna ner Brandon- när vi också började höra någonting. Vi tystnade och stod helt stilla. Det lät som fotsteg uppifrån bergstoppen men de försvann så fort vi började lyssna på allvar. Jag såg Tim och satt på radion tyst för att se om det fanns någon särskild signal just då men den visade sig fortfarande sända ut samma speldosemelodi som förut. Vi lyssnade intensivt efter steg i skogen medan den där melodin bara gick och gick på. Det lät som i en mardröm, en munter liten tröddelutt fast delvis förstörd av brus och störningar medan vi stod på helspänn i skogen. Och då tystnade plötsligt sändningen. Radion blev komplett tyst, alltså inte brusande som om den förlorat kontakten utan som om någon stängt av truddelutten och nu satt i tystnad framför mikrofonen. Vi stod blickstilla och väntade på att sändningen skulle återupptas när plötsligt ett av de där fruktansvärda vrålen skar genom natten. Vi är nästan på oss. Moe stack ut huvudet ur tältet och jag gestikulerade åt honom att han skulle vara tyst. Han nickade, återvände in i tältet och kom strax ut igen. Då hade han tagit med sig två knivar. Fantastiska Mo hade tagit med sig knivar. Han gav en till Brandon och vi alla fyra ställde oss med ryggarna mot varandra och tittade ut åt varsitt håll i skogen. Ingenting hände. Vi stod där i säkert en halvtimme. Ingenting hördes. Och när vi började bli lite modigare kastade vi ut pinnar och grenar i skogen i den riktning varifrån vrålet kom. Inte ens då hördes någonting. Och till slut återvände vi in i våra tält. Den som trodde att vi skulle få någon sömn vid det här laget bedrog sig. Jag låg vaken i två timmar. Eller kanske en timme men den kändes som två. Tills tältet skakades av ett nytt vrål. Närmare den här gången. Vi kastade oss ut ur tälten och jag såg att Mo såg ut att falla död ner vilken sekund som helst. Han mådde inte bra alls. Delvis därför, men mest för att vi verkligen var så hemskt rädda då, bestämde vi oss för att avbryta hajken och åka hem. På en gång. Vi packade våra grejer så snabbt vi kunde, medan vi hela tiden höll ögonen på skogen runt omkring oss. Det tog kanske tre kvart att komma i ordning och sen började vi försiktigt treva oss fram i mörkret med bara våra ficklampor till hjälp. Mo var för svag för att bära sina egna saker men för att förhindra att han skulle sinka oss delade vi upp dem emellan oss. Att lämna Mo några meter bakom oss medan vi gick var inte ett alternativ. Den sista prövningen vi stod inför insåg vi var att den enda rimliga vägen till bilen var samma väg som vi kommit. Över bergstoppen och det i mörkret den här gången. Jag gick först och efter mig kom i tur och ordning Tim, Mo och Brandon. Vi vandrade i komplett tystnad och försökte göra våra steg så mjuka mot underlaget som möjligt. Allt för att kunna höra eventuella ljud i omgivningen. När vi kommit upp till bergstoppen och skulle börja gå ner för igen gick mitt hjärta i 180. Det var här Brandon hade sett den stora varelsen och det var typ här jag hittade antennerna. Det kändes som själva epicentret för allt konstigt som pågått. Jag försökte i princip hålla andan medan jag gick naturligtvis utan någon större framgång. Vi räknade därifrån med att behöva vandra ungefär tre timmar tills vi kom fram. Brandon bröt plötsligt den kompakta tystnaden med ett enda ord. Stopp. Vi fröst till mitt i steget jag hörde det på en gång 15-20 meter in i skogen hördes snabba, lätta steg Det var något som sprang kring där ute och det lät som att det sprang i cirklar omkring oss, runt, runt Jag trodde mig höra andetag men blev förvirrad och jag insåg att de kom från bakom min egen rygg När jag vände mig om såg jag Tim stå där med likblekt ansikte och med radion i handen Den var på men hade fortsatt vara knäpptyst ända sedan vi lämnade lägerplatsen. Men nu var den inte tyst längre. Ur radion kom andetagen. Någon satt framför mikrofonen, var det nu fanns på detta gudsförgätna berg, och andades. Jag väste fram att vi inte kunde göra någonting mot saken, mer än att sätta lite extra fart och vi började gå fram lite snabbare. Moe hade tagit fram sin kniv och även Brandon hölls in fram i ett krampaktigt grepp. Vi powerwalkade fram mellan träden och inom en timme hade vi nått fram till den ursprungliga första tältplatsen. Det betydde att det bara återstod en 45 minuters vandring till Tims hus. Men eftersom vi var så trötta utbröt en liten diskussion om huruvida vi skulle stanna där eller fortsätta hela vägen fram till Tim. Jag röstade för att vi skulle stanna. För att vi inte hade hört något på länge. Men alla andra ville fortsätta. Helt utpumpade vandrade vi alltså vidare. Under vandringen hörde vi vrålet en gång till. Men då lät det avlägset och dessutom var vi då inom räckhåll från skogens utkant. Ingen reagerade ens på skriket då. Vi var för trötta. Vid halv femtiden på morgonen kom vi fram till Tims hus- jag somnade på hans soffa. Brandon var så trött att han sov under en filt på vardagsrumsgolvet. När vi vaknade vid ett i den följande eftermiddag var vi alla sjuka. Och det är min story. Det är vad jag hade att berätta. Vi fick aldrig någon lösning. Vi kunde aldrig förstå varifrån radiosändningarna eller vrålen kom. Tack för att ni har hängt med så här långt och förlåt för att ni nu säkert är besvikna. Om ni bor eller känner någon som bor i Vermont kan ni ju själva försöka ge er ut där. Ja, så avslutades Duct Tape 36 långa berättelse om utforskandet av bergen och skogen i Vermont i översättning och lätt bearbetning av mig och uppläst av Ludvig Josefsson. I och med det här avsnittet av Creepypodden tar vi sommaruppehåll. Vi kommer tillbaka med nya avsnitten 29 augusti. Men fortsätt mejla och berätta era spökhistorier och upplevelser. Och om ni behöver något att lyssna på under tiden vi är borta, kolla in poddens blogg creepypasta.se. Där tipsar vi om andra bra spökpoddar och skräckpoddar och gamla avsnitt som vi har gjort som ni kanske kan kolla in en gång till. Många historier är väl värda att återupptäcka.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 Maila oss på creepypodden at Och ja, vi hörs i september. Tack för att ni har lyssnat!